Mai ales dominarea distanței, cucerită grație armei proiectil, a produs nenumărate credințe, mituri și legende. Reamintind mitologiile articulate în jurul lăncilor sau asulițelor, care se înfică în bolta cerească și permit înălțarea la cer, sau săgețile care zboară prin nori, străpung demonii sau formează un lanț până la cer, etc.,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 Riscăm, de exemplu, să confundăm apariția unei credințe cu data când ea este clară, atestată pentru prima dată. Nota 3 Aplicată riguros această metodă ne-ar determina să considerăm ca dată a apariției basmelor germanice anii 1812-1822, anii publicării lor de către frații Grimm. Închei nota când în epoca metalelor anumite tradiții fac aluzie la secretele profesiunii, în legătură cu mineritul, metalurgia și forurirea armelor, ar fi imprudent să credem că e vorba de o invenție fără precedent, deoarece aceste tradiții prelungesc cel puțin în parte o moștenire a epocii de piatră. Din de vreo 2 milioane de ani, paleantropii au trăit în special din vunat, pescuit și culest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 Distingerea însăcitorii sau spiritele pozitoare, terimorfe, divinitățile de tip ființă supremă, stăpânul animalelor, proteguind atât vânatul cât și pe vânători, spiritele junglei și spiritele diferitelor specii de animale. În plus, un anumit număr de comportamente religioase sunt specifice civilizațiilor de vânători,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 De aceea, craniul și oasele lungi se expun pe grengi sau pe înălțimi. La anumite popoare, sufletul animalului ucis e trimis către patria sa spirituală. În paranteză, conform festivalului ursului la comunitățile Ainu și Giliac. Închid paranteza, există de asemenea obiceiul de a oferi ființelor supreme o bucată din fiecare animal doborât, pigmeii, negritoșii din filipine, etc., sau craniul și oasele lungi, samoezii.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 Anumiți savanți au preferat, deci, să nu spune nimic despre ideile și credințele paleantropilor, decât să le reconstituie cu ajutorul comparației cu civilizațiile vănătorești. O atât de radicală poziție metodologică nu este scutită de primeșdii. A lăsa necompletată o enormă parte a istoriei spiritului uman, riscă a încuraja ideea că, în tot acest timp, activitatea spiritului se limita la conservarea și la transmiterea tehnologiei.